Джордж Мартін. Пісня льоду та вогню. Книга перша. Гра престолів. ТІРІОН. Чела дочка Чейка з чорних вух виїхала наперед задля розвідки і повернулася зі звісткою про військо, що стоїть на перехресті. «За вогнищами скажу, що їх десь 20 тисяч», – відповіла вона. Червоні прапори з золотим левом. «Твій батько?» – запитав Брон. Або мій брат хайме, відповів Тиріон, скоро дізнаємося. Він окинув поглядом свою обірвану розбійну ватагу, майже три сотні кам'яних гау, братів місяця, чорних вух і смалених. І це тільки зернятко того війська, яке він сподівався зібрати. Гунтор, син гурна, саме скликав до зброї інші гірські роди просто зараз. Тиріон питав себе, що його вельможний батько скаже про цих горлорізів у шкурах та награбованих грабованих шматках обладунків. Правду кажучи, він сам не дуже розумів, що про них думати. Наприклад, чи був він їхнім ватажкома чи полоняником? Швидше за все, трохи того і трохи іншого. «Краще мені поїхати туди самому», – зазначив він. «Краще для Тиріона, сина Тайвена», – відповів Ульф, що говорив за братів Місяця. Наперед ступив грізний Шага. «Шага, син Дольфа, каже ні. Шага піде з коротуном». І якщо коротун бреше, Шага відріже його паростка. І згодує його козі, так-так, стомлено закінчив Тиріон. «Шаго, даю тобі слово Лані, стара, що повернуся!» «Чого б це нам вірити твоєму слову?» Чела була мала міцна жіночка, пласкана чи хлопчик, і вельми кмітлива. Низові князі завжди брехали гірським народам. «Ти раниш мене в самісіньке серце, Чело», – мовив Тиріон. «А я гадав, що ми з тобою заприятелювали. Та нехай. Поїдеш зі мною. А ще Шага, і Кон від Кам'яних Гав, і Ульф від Братів Місяця, і Тімет-син Тімета від Смалених». Гірські наскочники сторожко перезирнулися, коли почули свої імена. «Решта хай чекають тут, поки не покличуть. Спробуйте не повбивати і не покалічити одне одного, поки мене немає». Він вдарив коня острогами і пустився ристю геть, не залишаючи їм нічого, окрім їхати слідом або відстати. Він би вітав хоч одне, хоч інше, аби тільки не сидіти і не балакати день і ніч. Оце у гірських родах набридало найбільше. Вони взяли собі у голови таку дурницю, що кожну людину слід вислухати на раді, тому сперечалися про все й без кінця. Говорити дозволялося навіть жінкам. Не дивно, що вони востаннє турбували долину Арен чимось страшнішим за випадкові набіги аж кількасот років тому. Тиріон мав намір усе змінити. Брон поїхав з ним поруч. Позаду, швидко й буркотливо посперечавшись, поїхали п'ятеро гірських вояків на малих кощавих кониках за обільшки звіслюків, які лазили по скелях не з гірш від Кам'яні гави трималися один одного – Чела та Ульф – Теж не відривалися далеко, бо брати Місяця та чорні вуха були пов'язані тісними стосунками. Тімет, син Тімета, їхав сам по собі. Кожен рід у місячних горах боявся смалених, які морили плоть вогнем, аби довести свою мужність, а також за оповідками інших смажили немовлят на учтах. А Тімета боялися навіть інші смалені, бо він виняв собі ліве око розпеченим до білого ножем, коли досяг чоловічого віку. Настільки розумів Тиріон, для хлопця було б звичніше відрізати собі соска, пальця або для особливо хоробрих чи особливо навіжених вухо. Смалені друзі Тімета так вразилися видлубаним оком, що хутко нарікли молодика червоною рукою, військовим ватажком або чимось на зразок цього. «Цікаво, що ж собі відрізав їхній князь», – мовив Тиріон Доброна, почувши цю оповідку. Сердюк вишкірився і ухопив себе між ніг, але навіть Брон не потякав зайвого у присутності Тімета. Якщо Тому вистачило дурості вийняти око собі самому, то на яку милість міг сподіватися хтось інший? Споглядачі видивлялися на них із вартових кам'яних веж, складених без розчину, поки загін спускався перед гір'ями. Одного разу Тиріон бачив, як злітав круг. Там, де високий гостинець звивався між двома виходами скель, вони натрапили на перше укріплене місце. Дорогу перегороджував низький земляний вал, стопив чотири заввишки, а на скелях розташовувався тузінь арбалетників. Тиріон зупинив загін там, де стріли їх дістати не могли, і поїхав до валу один. «Хто тут головний?» – закричав він у гору. Очільник з'явився швидко, а ще швидше він надав їм супровід – коли впізнав сина свого князя. хутко проминули по чорнілі поля та спалені городці. Тут починався річковий край. Далі лежав зеленозуб, одна з віток три зуба. Тиріон не бачив трупів, але у повітрі шугали круки та гайворони. Тут билися і дуже нещодавно. За кілька верст від перехрестя була влаштована засіка із загострених кілків, що охоронялися списниками та лучниками. Позаду неї вдалину тягнувся військовий табір. Від сотень багать, де готували їжу, здіймалися тоненькі димки. Під деревами сиділи вояки у кольчугах, нагоструючи зброю. На встромлених у грузьку землю державнах майоріли знайомі прапори. Коли гості під'їхали ближче до засіки, на зустріч виїхав загін озброєних вершників – Лицар на чолі загону мав на собі сріблястий обладунок, викладений аметистами, та смугасту лілово-срібну керею. На щиті був змальований одноріг, а зналобника шолома, зробленого у подобі кінської голови, стерчав звивистий ріг у дві стопи завдовжки. Тиріон натягнув повід, аби привітати його. «Пане Флементе!» Пан Флемент Бракс підняв заборолу. «Пане Тиріоне!» – вигукнув він здивовано. «Божечки, пане мій добрий, а ми вже боялися, що ви загинули, або ж...» Він зиркнув на гірських дикунів, не знаючи, що й думати. «Ці ваші супутники – сердешні друзі та вірні союзники», – відповів Тиріон. «Де мені шукати пана батька?» Він зайняв корчму на перехресті. Тиріон засміявся. «Корчму на перехресті? Може, боги таки мають смак до справедливості. Я бажаю негайно побачити його». Як накажете, пане мій, пан Флемент розвернув коня і загукав до вояків. Щоб зробити для них проїзд із землі, висмикнули три ряди кілків, і Тиріон провів супутників досередини. Табір князя Тайвена тягнувся на багато верст. Челена оцінка у 20 тисяч вояків не надто відхилялася від дійсності. Піхота розташовувалася просто неба. Лицарі розкинули намети, а деякі з високородних князів звели шатра за з здобрече обійстя. Тиріон побачив червоного бика Престерів. Смугастого вепра князя Кракегола, палаюче дерево Марбранда, борсука Лидина, лицарі яких він минав, вигукували вітання, а вояки глипали на дикунів, роззявивши роти. Втім, шага роззявляв рота не згірш від лані старівського війська. Поза сумнівом, він за всеньке своє життя не бачив одразу стільки люду, коней та зброї. Решта гірських розбійників володіла своїми обличчями дещо ліпше, але дивувалася, мабуть, не менше. Тиріон вважав, що воно й на краще, що більше їх вразить могутність ланістерів, то легше буде взяти їх в руки. Корчма та стайня мало змінилися відтоді, як він їх пам'ятав. Хоча відрешти села лишилися, хіба що розсипані камені та почорнілі основи. У дворі збудували шибеницю, тіло на ній густо вкривали круки. Коли Тиріон наблизився, вони злетіли у повітря, каркаючи та плескаючи чорними крилами. Він зліз з коня і роздивився залишки мертвої жінки. Птахи поїли губи та більшу частину щок, оголивши червоні зуби у жахливій усмішці. А я ж просив лише кімнату, вечерю та глек вина, дорікнув Тиріон зітхаючи. Зістайні вагаючись вибігли хлопчаки, аби наглянути за кіньми. Шагга свого віддавати не бажав. «Малий не вкраде твою кобилу», – запевнив його Тиріон. «Він лише хоче дати їй віса, водички та вичесати шерсть. Шаггено шерсть теж не завадило б вичесати. От якби ж тільки знайти, чемний спосіб запропонувати йому таку ласку. Даю тобі слово, коняці ніхто не зашкодить». Люто виблискуючи очима, шага відпустив повід. «Це кобила Шагги, сина Дольфа», – заревів він до стайняра. «Якщо він її не поверне, відріжеш йому паростка і згодуєш козі», – нагадав Тиріон, – «як знайдеш козу». Під знаком корчми по обидва боки дверей стояло на чатах двійко стражників, у кармазинових накидках та шоломах із левами на маківці. Тиріон упізнав сотника їхньої сторожі. «Де батько?» «У залі, мось пане». «Мої люди хочуть трунку та частунку», – мовив Тиріон, – «будьте ласкаві». І пішов до корчми, туди, де сидів батько. Тайвен Ланністер, князь кастерлі на скелі та оборонець заходу, прожив на світі уже половину шостого десятку років, але залишився міцним, як двадцятирічний юнак. Навіть сидячи, він не міг сховати свого високого зросту, довгих ніг, широких плечей плаского живота. Його витончені руки були сповиті линвами м'язів. Там, де колись густе золоте волосся почало рідшати, він наказав зовсім його зголити. Пан Тайвен не терпів половинчастості у діях. Підборіддя та верхню губу він також голив, але баки залишав. Тож від вуха до щелепи його щоки вкривала цупка золотава парость. Очі він мав світло зелені з золотими цятками. Колись один блазень, ще дурніший за інших дурнів своєї породи, пожартував, що навіть лайнов князя Тайвена, мабуть, помережане золотом. Люди казали, що дурник досі животіє, десь у глибинах кастерлі на скелі. Пан Кеван Ланністер, єдиний ще живий із батькових братів, саме ділив із князем Тайвеном глек пива, коли Тиріон зайшов до зали. Його дядько був огрядний, кремезний чоловік з лисиною та коротко підстриженою бородою важкого підборіддя. Саме пан Кеван побачив його першим. «Тиріоне!» – мовив він здивовано. «Пане дядьку!» – вклонився Тиріон. «Ще й пан батько! Яка радість бачити вас обох!» Князь Тайвин не рушив з місця, але кинув на сина Карлика довгий уважний погляд. «Бачу, пліткарі дещо перебільшили у чутках про твою загибель». «Шкода вас розчаровувати, пане батьку», – мовив Тиріон. «Не смію вимагати, аби ви підстрибували та хапали мене в обійми». Він перетнув залу до їхнього столу, гостро відчуваючи, як з кожним кроком своїх закоротких ніг, змушений хитатися з боку в бік. Щоразу під батьковим поглядом він усвідомлював свою тілесну жалюгідність з особливою силою. Як шляхетно з вашого боку розпочати заради мене війну, мовив він, видираючись до крісла і наливаючи собі кухля батькового пива. Наскільки можу судити, розпочав її саме ти, відповів князь Тайвин. Твій брат Хайме ніколи б не здався так легко у полон жінці. То лише одна з відмінностей між Хайме та мною. А ще він трохи вищий, якщо ви помітили, його батько зігнорував шпильку честі нашого дому завдали образи. Я не міг не вдарити у відповідь. Ніхто не сміє проливати кров ланістерів безкарно. «Мені ревти вам слухати», – промовив Тиріон шкірячись. Гасло ланістерів. Правду кажучи, моєї крові майже не пролили. Хоча раз чи два пробували. А от Моррика та Джика вбили. Гадаю, тобі знадобляться нові люди на службу. Не турбуйтеся, пане батьку, Я собі кількох по дорозі підібрав». Він ковтнув пива. Пиво було темне, хмільне, таке густе, що хоч жуй. Справді причудове. Шкода, що батько повісив корчмарку. «То як проходить війна?» – відповів дядько. «Поки що непогано. Пан Едмур розкидав невеличкі загони уздовж своїх кордонів, аби протистояти нашим набігам. І ми з твоїм вельможним батьком знищуємо їх поодинці, не даючи з'єднатися». «Твій брат вкрив себе славою», – мовив батько. Він вщент розбив панів Ванса та Дударя коло золотого зубу і зустрів об'єднане військо Таллі під стінами водоплену. Панство три зуба розігнане, пан Едмур потрапив у полон разом з багатьма лицарями та значковими панами. Князь Чорноліс відвів небагатьох уцілілих до водоплену, і Хайме тримає їх там у облозі. Решта розбіглася по своїх дідицтвах. «Ми з твоїм батьком переслідуємо кожного по черзі», – пояснив пан Кеван. Без князя Чорноліса замок Крукоберіг здався негайно, а пані Вент віддала нам Гаренгол, бо не мала людей його захищати. Пан Грегор спалив усе хазяйство дударів та бракенів. Тобто опір зламано? – запитав Тиріон. Не зовсім, – відповів пан Кеван. Малі старіща сидять у морестражі, а Вальдар Фрей збирає затяжців у близнюках. Але то байдуже, – продовжив князь Тайвин. Фрей виходить у поле тільки тоді, як почує в повітрі запах перемоги, а зараз тут смердить лише руїною. Язонові жмалістеру бракує сил битися самому. Щонохайме візьме водоплин, обоє швидко схилять коліна, якщо тільки Старки та Арини не рушать проти нас. Ця війна, вважаю, вже скінчена. Про Аренів я б на вашому місці не турбувався, мовив Тиріон. А от Старки – то геть інша справа. Князь Едард він... Наш заручник перебив батько. Неможливо очолювати військо, гниючи у підвалі червоного дитинця. Неможливо, погодився пан Кеван. Але його син скликав корогви та стоїть у каленкопі з міцним військом. Меч не буває міцним, доки його не загартували, мовив князь Тайвен. Молодший, старкіще дитина. Ясна річ йому до смаку, як сурмлять роги та ляпають за вітром прапори. Але чи витримає його шлунок, коли скуштує звичної на війні кривавої різанини? Маю сумнів. Як цікаво стало жити, поки мене не було, подумав Тиріон. І що ж робить наш безстрашний монарх, коли чиниться кривава різанина? Поцікавився він. Як це моя чарівна сестричка виявила аж таку переконливість, що схилила Роберта ув'язнити його найдорожчого друга Неда? Роберт Баратеон помер, відповів батько, у король Березі править твій небіж. Ця звістка таки заскочила Тиріона Зненацька. Тобто моя сестра, він ковтнув іще пива. Ова, держава, у якій замість свого чоловіка править Серсея, приречена до значних змін. Якщо ти хочеш принести користь, можу поставити тебе на чолі якогось загону, мовив батько, Марк Дудар та Карел Ванс чинять свавілля по наших тилах. Плюндрують наші власні землі за червоно зубом. Тиріон поцокав язиком. Яке нахабство з їхнього боку, чинити нам опір. Зазвичай я був би радий покарати їх за нечемність, пане батько. Та зараз маю інші справи. Он як, князь Тайвин вочевидь не вважав ті справи важливими, бо вів далі. Тоді в нас є для тебе двійко набридлих мені посіпак Неда Старка, які ріжуть наших хуражирів. Такий собі берік Дондаріон, молодий князюк із повною макітрою лицарських дурниць, і з ними ще отой пришелепкувати жрець, який полюбляє підпалювати мечі. Як гадаєш, ти в змозі худко проїхатися околицями та дати ради тим двом, тільки щоб не споганити діла. Тиріон витер рота долонею і посміхнувся. Пане батьку, мені аж потепліло на серці. Ви ж бо для мене готові розчедритися на скількох двадцятьох вояків, півсотні, ви впевнені, що не пошкодуєте про своє нечуване марнотратство, та нехай не треба, як натраплю на тороса й князя беріка, накажу їх гарненько відшмагати». Він зліз із крісла і пошкандибав до мисника, де оточений садовиною лежав круг білого сиру з синіми жилками. «Але найперше я маю виконати кілька власних обіцянок», – мовив він, відшматувавши собі добрячого кусня. «Мені знадобляться три тисячі шоломів, стільки ж кольчуг чи бехтерців, а ще мечі, списи, сталеві гостряки до них, булави, бойові сокири, латні рукавиці, ренграфи, поножі, нагрудники, вози для того добра. Двері позаду них розчахнулися з таким грюкотом, що Тиріон трохи сир не впустив». Пан Кеван скочив на ноги та вилаявся, коли сотник сторожів збитому на бік шоломі з левом пролетів крізь кімнату, вдарився об комен і впав у холодний попіл. Тим часом шага зламав його меча через коліно завтовшки зі стовбур дерева, кинув на землю ламки й пропхався до зали. Попереду нього рухався його сморід – гірший заперезрілий сир. В замкненому просторі він вражав трохи не смерть. Агов ти, червоненький, прогарчав він, ще раз оголиш меча на шагу, сина Дольфа, я відріжу тобі паростка і засмажу на вогні. А бідна коза, що їстиме, спитав Тиріон, відкусуючи шматок сиру. Інші гірські вояки увійшли слідом за шагою, а з ними й брон. Сердюк здвигнув плечима у бік Тиріона, мов би вибачаючись. Це ще хто? запитав князь Тайвин холодніший за сніг. – Вони проводили мене додому, пане батьку, – пояснив Тиріон. – Можна, я їх собі залишу. Їдять вони небагато. Ніхто не посміхнувся. – За яким правом твої дикуни втручаються у нашу раду? – гнівно запитав пан Кеван. – Дикуни, кажеш, низовику? Кон міг би бути навіть гарним навроду, якби його помити. – Ми вільні люди, а вільні люди мають право сидіти на всякій раді. – Котрий тут ватажок левів? – запитала Чела. «Та тут лише якісь двоє старців», – оголосив Тімет, син Тімета, якому ще й двадцяти років не стукнуло. Рука пана Кевана потяглася до руків'я меча, але його брат поклав йому на зап'ясток два пальці, утримуючи від поспіху. Сам князь Тайвин виглядав цілком незворушно. «Тиріоне, чи не забув ти про чемні звичаї? Будь ласкавий, познайом нас зі своїми гостями», – Тиріон облизав пальці і відповів. При великим задоволенням оця красна діва Чела, донька-чейка з чорних вух. Ніяка я не діва, заперечила Чела. Мої сини разом узяли вже п'ятдесят ворожих вух. Хай боги пошлють їм ще п'ятдесят. Тиріон почала повід неї далі. Оце кон, син Кората. Оцей схожий на скелю під Кастерлі, тільки волохату Шага, син Дольфа. Вони обидва з кам'яних гав. А тут у нас Ульф, син Умара, з братів Місяця. Оце Тімет, син Тімета, червона рука смалених. І нарешті Брон, більш-менш нічийний сердюк. За короткий час нашого знайомства він двічі міняв сторони. Ви з ним маєте знайти багато спільного, пане батьку. Бронові і гірським ватажкам він оголосив. Дозвольте представити мого ясновельможного батька Тайвена, сина Титоса з дому Ланістер, князя Кастерліна Скелі, оборонця Заходу, щит спорту, а також віддавна і до віку правицю короля. Князь Тайвен підвівся повної гідності та поваги до гостей. Навіть на далекому Заході ми багато чули про мужність воєвничих родів місячних гір – «Дозвольте спитати, яким чином ви опинилися так далеко від гірських твердинь, панове добродії?» «Верхи приїхали», – відповів Шага. «Бо нам наплили обіцянок з мішки шовкової криці», – додав Тімет, син Тімета. Тіріон збирався розповісти панові батьку про свій намір залишити від долини Арен спалену пустку – але не випала нагода. Двері знову рвучко прочинилися. Гінець кинув на Тиріонових дикунів короткий зачудований погляд, а тоді впав на одне коліно перед князем Тайвином. «Мось пане», – мовив він, – «пан Адам наказав сповістити вас, що старкове військо рухається за гатою. Князь Тайвин Ланністер не посміхнувся. Князь Тайвин ніколи не посміхався, але Тиріон вмів бачити батькове задоволення, що ясно читалося на обличчі». Отже, вовчення вилізло з барлогу, аби пововтузитися з левами, мовив він голосом повним тихої втіхи. Причудово, повертайся до пана Адама і накаже йому відходити. Він не повинен приймати бій, поки не підійдемо ми. Хай лише шарпає з країв та заманює далі на південь. Буде виконано. Гінець вклонився і вибіг. Ми тут добре розташовані, зазначив пан Кеван. Близько до Броду оточені ямами та засікою. Якщо вони йдуть на південь, то хай приходять і розіб'ються об нас. Така моя думка. Малий може відступити або втратити мужність, побачивши наше число, відповів князь Тайвен. Що скоріше Старки зламаються, то швидше я отримаю свободу дій, аби дати ради Станісові Баратеону. Хай довбиші вибивають загальний збір і надішліть звістку до Хайме, що я йду на роба Старка. «Як накажете, пане-брате», – відповів пан Кеван. Тиріон дивився у похмурому захваті, як його вельможний батько звертається до дикунів з гірських родів. «Кажуть, що чоловіки з гірських твердень – то воїни, які не знають страху в бою. Кажуть правду», – відповів кон із кам'яних гав. «І жінки теж», – додала Чела. «Виступіть зі мною на моїх ворогів, і матимете усе, що вам обіцяв мій син, ба навіть більше», – мовив князь Тайвин. Обіцянками годуєш? запитав Ульф син умара. Ми вже маємо синову обіцянку, нащо нам здалася ще й батькова. Ви самі візьмете своє, відповів пан Тайвен. Я казав лише з чемності не хочете битися разом з нами, то й не треба. Я все розумію. Люди зимового краю зроблені з льоду та заліза, їх побоюються навіть мої кращі лицарі. Майстерно, подумав Тиріон, лукаво посміхаючись. «Смалені ні не бояться нічого. Сентімета стане добою за левів. Куди б не йшли смалені, туди кам'яні гави прийдуть першими. Завзято вигукнув кон. Ми теж станемо добою. А шага син Дольфа відріже їхні паростки і згодує гайворона. Ми станемо за тебе, ватажок левів, погодилася чела донька Чейка. Але тільки якщо твій синок півпанок стане поруч із нами, він купив своє життя обіцянками, доки ми не візьмемо до рук ту зброю, яку він нам винен, його життя належить нам. Князь Тайвин перевів свої поцятковані золотом очі на сина. Радий служити, відповів Тиріон з кривою усмішкою приреченого.